GATETXEA BI GATETXEA BI Kaxo, Barkatu, bal oskorriren kontzertua anunden? Zer? E, oskorriren kontzertuan unden ba Ah, ah, bai, bai, bai. Bueno, Hemendik esatea zaila da, baina kale honetatik aurrera jarraitu mm -hmm. eta eskubitara begiratzen baduzu, hor eraikin handi bat ikusiko duzu. Mm -hmm. Bueno, eraikin hori polikiroldegia da. Ba, bere aldezagutuko duzu, gorri gorria da, eh? ah, Eta zer dago urruti? Ez, ez, ez. ez. Hemendik 10 bat e, minutura edo Haizu eta noiz da ba, konzertua? Ba, gaur gauean 10 tardietan. Ah, bueno, oraindik baduzu temporada, 8 besterik ez dira. Bai, baino aurretik zerbaita faldu nahi dut. Ba, orduan, beida, eh, polikiraldegi ondoan badago jatetxe bat eta oso uh -huh. ondo ematen dute eta neiko merkea. Ah. Uh -huh. Bai, bai asko ibiltzen da. Baina Bainalekoa izango duzu, eh, oso ondia data. Ah, bueno, eskerrik asko, aizu. Bueno, ondo bi,